Suria El Mudethir Mekkasë 56 vargje Bismillahir Rahmanir Rahim Në emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. O ti i mbështjell O Muhammed, çohu dhe paralajmëro Zotin tënd Madhëroje Petë ka të tua pastroj Dhe largohu Ngan dyrësia Adhurimi i idhujve Mos jeb gjë Me synimin që të marrësh Më shumë Dhe për hirtë zotit tënd Duro Se kur të fryhet në sur Ajo do të jetë një dit e rënd Për jo besimtarët Nuk do të jetë As pak e lehtë Më lërë vetëm të mere me atë që e kryova dhe i dhash pasurit të pamat, e djemë pran vetes. Unë i abëra kamjen të let e të shtruar, e me gjitha të, a i lakmon që t'i apë më tepër. Jo. Kur se si? Vërtet, a i i mohoj me kryen e qësi shpalje tona, pra ndaj, unë do t'angarkoj atë me dënime të rënda. A i mendoj dhe kurdisi kunder kuranit, dhe qoft malkuar si kurdisi, dhe sërish qoft malkuar si kurdisi. Pastaj vështroj rreth vetes, mblodhi vetullat e u vrejt, pastaj u këthy e i kapardisur dhe tha. Ky kuran nuk është gjë tjetër, veç se magji e trashëguar. Këto janë vetëm fjalë të një vdekatari. Do ta hedhë në sekarë, gjhenem. E si mund të dishti tamam se qëfar është sekari, zjarri për vëllues. A i nuk lë gjë dhe nuk ursen as gjë. Lëkurat i shkrumbon. A ti i rinëroje nëntë mëdhjet e njëj. Ne kemi bërë rojtarë të zjarrit. Vetëm e njëjt dhe numrin e tyre e kemi bërë sprov, objekt polemikash, për jo besimtarët Me qëllim që të binden ata që u është dhe në libri E të ushtohet besimi atyre që besojnë Që të mos dyshojnë ata që u është dhe në libri dhe besimtarët e vërtet Dhe që të thonë ata që kanë së mundje në dyshimit në zemër dhe mos besimtarët Qka dashur të thot Allahu me këtë shembul? Kështu, Allahu lë në humbje atë të që qëdo, dhe qonë në rrug të drejt, atë të që qëdo. Asku shtjetër përveçti nuk e di numrin e ushtërisë së Zotit tëndë. Ky është vetëm një përkujtesë për njerëzit. Kur se si, betohem për hanën për natën që largohet e për agimin që zbardhllon se ai jehenemi është vërtet një nga fatkeqësitë më të mëdha para lajmërim për njerëzit për ata nga ju që dëshirojnë të ecin përpara me vepra të mira ose të kthehen mbrapsht me vepra të këqija çdo njerëj është peng i veprave të veta Porveç njerëzve të krahut të djathtë, të cilët në kopshtin e xhenetit pyyesin një rietërin për keqbërësit, "Çfarë ju ka thirrë në sekar?" Ata do të përgjigjen: "Nuk ishim nga ata që falnin namaz dhe as prej atyre që i ushqenin të varfrit. Në lëshoheshim në biseda të kota me llafazanët dhe mohonim ditën e llogarisë, derisa na erdhi vdekja." Prandaj Kur fahrender mit simi, i cili të do ndërmjetësuesi, nuk do t'i ndihmoj ata. Ather, për se shmangën ata nga këshillimi, sikur të ishin gomer të egër e të frikësuar që ikin prej luanit, vërtet. Çdo njeri prej tyre kërkon që t'i jepen shkrime të hapura nga Zoti. Kur sesi. Pasi ata nuk i friksohen jetës tjetër. Në të vërtetë, ky Kur'an është këshill. Prandaj, kush të doj, let ja vër veshin. Por ai i ja vën veshin vetëm ata që do Allahu. Vetëm ai është i denj për të pasur frikë dhe vetëm ai është i denj për të falur.